У сьогоднішній радіопередачі пропонуємо вам такі головні новини. Країни НАТО готуються до оборони у випадку ескаляції російської агресії. У президенти України балотуються 24 кандидати. У деескаляції створеної Путіном політичної кризи Ніяких рішень щодо України без України не може бути, заявляє державний секретар Сполучених Штатів Америки Джон Керрі. Вісті з України і про Україну. НАТО заявляє, що війська Російської Федерації готові до вторгнення і здатні досягти своїх цілей за 3 до 5 днів. Головнокомандувач Сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлоу вважає, що ситуація на російсько-українському кордоні є надзвичайно тривожною. За словами Брідлова, у НАТО зафіксували незначні переміщення російських військ на кордоні з Україною. Росія має усе необхідне, щоб до 12 годин часу вторгнутися в Україну, якщо таке рішення буде прийнято. Ми думаємо, що російські війська готові, і ми вважаємо, що вони можуть досягти своєї мети за 3 до 5 днів, якщо їм накажуться зробити, стверджує генерал. Серед можливих цілей він назвав вторгнення до Південної України ударом з Криму для захоплення Одеси або навіть налагодження зв'язку з Придністров'ям. Крім того, відзначає Брідлау, Росія має війська на півночі і північному сході України, які могли б увійти в Східну Україну, якщо Москва накаже їм це зробити. Генерал Брідлау вказав на те, що російські витреновані війська сплатнеє 700 до 1600 доларів в місяць, коли Путін дав вказівку, повтинали телефонічні сполучення з Україною, заблокували комунікацію і вжили засоби для впровадження сайбервійни, щоб ізолювати українські військові частини від, від командної бази. Міністри НАТО доручили генералові Бредлаву розробити плян і власні рекомендації до половини квітня цього року про підвищення Мілітарних спроможностей бойової готовості НАТО на суходолі, морі і повітрі для оборони країн НАТО, не виявляючи дій, які можна було б назвати провокативними. ідеться про силу, яка могла б охороняти повітряний простір на кордонах країн, які межують з Росією, як і летунство, як і летунство яке могло б на суходолі атакувати військові сили Росії. Коли ж іде про сили на морі, генерал Брідлав розгляне можливості посилити присутність у Балтійському морі і встановити присутність Союзу на Чорному морі. Він також не виключає, як це подає Нью-Йорк Таймс, щоб перекинути американську військову бригаду із Форт Гуд, Тексасу, до Європи, яка начисляє 4500 американських вояків. Державний секретар Сполучених Штатів Джон Керрі, виступаючи в ніч на понеділок перед журналістами, після переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим про Україну, наголосив, що Вашингтон не прийме ніякого рішення, яке не було б досягнуте з участю нинішнього легітимного уряду самої України. Принцип ясний – ніяких рішень щодо України без України, сказав він. Керрі також заявив, що дійшов із Лавровим згоди щодо того, що найкращим виходом із кризи має бути дипломатія. Він повторив позицію Сполучених Штатів, що дії Росії щодо українського Криму незаконні і нелегітимні. Керрі згадав про близько 40 тисяч російських військових, які, за оцінкою Вашингтона, нині розташовані недалеко від кордонів України. Але Сполучені Штати вважають їхнє перебування там за провокативне. Він додав, що Сполучені Штати висловили глибоке занепокоєння розташуванням цих військ, які, сказав Керрі, «створюють атмосферу страху і залякування». «Будь-який прогрес щодо України мусить включати відведення цих військ», – заявив державний секретар. «Бо не можна говорити про розрядження політичної ситуації з револьвером, представленим до скроні», – заявив Керрі. У президенти України балотуються 24 кандидати. 31 березня Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатами в президенти народного депутата лідера партії «Солідарність» Петра Порошенка, а також лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко. Також Центральна виборча комісія зареєструвала від Комуністичної партії України Петра Симоненка, від Радикальної партії Олега Ляшка, висуних своїми політичними силами. Крім того... Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата Сергія Власенка уповноваженим представником кандидата в президенти Тимошенко з правом дорадчого голосу. Також Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатами самовисуванців народного депутата від партії регіонів Олега Царйова, главу Служби зовнішньої розвідки Миколу Маломужа і підприємця з Харкова Андрія Гриненка. Дня 1 квітня... Цього року Центральна виборча комісія зареєструвала Олега Тягнебока та Анатолія Гриценка кандидатами в президенти України. Гриценко буде балотуватися від партії «Громадянська позиція». Політик буде балотуватися від партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Крім того, у вівторок Центральна виборча комісія зареєструвала колишнього міністра соціальної політики Наталію Королевську, кандидатом у президенти самовисуванця. Також зареєстровано кандидатом у президенти Ольгу Бойкову молить самовисуванця. На звіді партії Удар, її лідер Віталій Кличко висловився за єдиного кандидата від демократичних сил. Він вважає, що це має бути Петро Порошенко. Я завжди говорив, повинен іти кандидат, що має найвищі шанси на перемогу та отримує найвищу підтримку. Сьогодні це Петро Порошенко, сказав Кличко. Водночас Кличко вирішив підтримати Порошенка після теамної зустрічі з Фירташем. Як повідомляють джерела, одне побачене Фірташа з кандидатами відбулося у лютому 2014 року. Крім того, Порошенко, Кличко та Фірташ зустрічалися минулого тижня у Відні. Місцева газета «Естерайх» написала, що «Винятково таємно та практично непомітно для усіх кандидату президенти Петро Порошенко та Віталій Кличко зустрілися в Австрії з Дмитром Фірташем». Минулої середи фіртаж задекларував шоколадному барону Порошенку свою підтримку як кандидата в президенти України. Україна планує повернути Крим та оскаржити дії Москви в Міжнародному суді Організації об'єднаних націй. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця. Ми вважаємо Крим частиною України. Ми плануємо подати позови в Міжнародний суд проти Росії і проти російських дій у Криму. Ми вважаємо, що з міжнародною підтримкою ми зможемо повернути Крим Україні, сказав Дещиця. Голова Верховної Ради, виконувач обов'язки президента Олександр Турчинов допускає вступ України в НАТО за певних умов. Про це він сказав, в етері e програми «Шустер Лайф» у 2 квітня передають українські новини. За словами Турчинова, вступ до Альянсу розглядатиметься в разі, якщо Росія буде продовжувати агресію і провокації». Росія дуже боїться, щоб Україна вступила в НАТО. Для них це одна з фобій, зазначив Турчинов. Він оголосив, що саме Російська Федерація своєю агресією, своїми діями, своїми військами, які постійно перебувають на кордоні, штовхають Україну в НАТО. НАТО готове співпрацювати з Україною у військовій сфері, оскільки хоче, щоб у цієї країни була боєздатна армія. Про це заявив у вівторок генеральний секретар НАТО Андерс фон Расмусен. Україна повинна мати в розпорядженні сучасні та ефективні збройні сили, які здатні протистояти військовим загрозам, сказав він на прес-конференції у Брюсселі. Відповідаючи на запитання про те, в чому полягатиме ця співпраця, він зазначив, ви це побачите найближчими днями, місяцями і роками. За словами генерального секретаря НАТО, Альянс, зокрема, готовий активніше залучати українських військових до навчань НАТО. Крім того, інструктори НАТО за певних обставин будуть готові працювати з українськими військовослужбовцями. Претендентів на посаду президента України Юлію Тимошенка та Дмитра Яруша не бажають бачити в Криму. Постійна комісія з нормотворної діяльності Організації роботи Державної Ради Республіки Крим і зв'язків із громадськістю доповнила список осіб, перебування яких на території Республіки Крим є небажаним, говориться в повідомленні. Станом на 1 квітня список персон нон-грата для Криму складається із 330 осіб. Раніше в ньому фігурувало 321 особа, включаючи виконуюче обов'язки президента України Олександра Турчинова, українського прем'єра Арсенія Яценюка, багатьох патріотично налаштованих політиків, таких як як Юрія Шухевича, та Тимошенко, та Тимошенко Юлію. Раніше в ньому фігурувало 321 особа, включаючи Виконуючи обов'язки президента України Олександра Турчинова, українського прем'єра Арсенія Яценюка, багатьох патріотично налаштованих політиків і діячів, таких як Юрія Шухевича і багато інших, Україна хотіла б провести переговори з Росією про відновлення взаємин, хоча ніколи не визнає анексію Криму. Про це повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк у ході інвестиційної конференції в Києві-Середу, в середу, пише «Інтерфакс Україна». Разом з тим, за його словами, є питання, які країнам варто обговорювати. Зокрема, це питання двосторонньої торгівлі та енергетики. Ми готові вести переговори між главами Міністерства закордонних справ – так званої контактної групи, яка була представлена ще три тижні тому, сказав прем'єр. Яценюк підкреслив, що Російська Федерація має визнати незалежність України і визнати той факт, що Україна прагне стати членом Європейського Союзу. Він також нагадав пропозицію Міністерства закордонних справ України про те, що Росії слід встановити як другу державну мову українську. Політична частина угоди про асоціацію з Європейським Союзом може набути чинності після ратифікації заключного акта Європарламентом, що може статися цього тижня. 21 березня Рада Міністрів Європейського Союзу ухвалила рішення підписати угоду про асоціацію з Україною. Заключний акт має набрати чинності, як тільки буде ратифікований парламентом, нагадав він. Сподіваємося, що це станеться цього тижня, і якщо я не помиляюся, угода набуде чинності найближчим часом, сказав чиновник Європейського Союзу. Сполучені Штати Америки почнуть експортувати газ до Європи у 2015 році, і нинішні дії Росії щодо України роблять нагальним питання зменшення залежності Європи від російських енергоносіїв. Сполучені Штати та Європа мають ще багато чого зробити для диверсифікації поставок енергоносіїв. Ми над цим дуже важко працюємо в Сполучених Штатах. Через наш новий статус як газовидобувальника і затвердження сімох ліцензій на експорт газу, це допоможе постачати газ на міжнародні ринки. Ми чекаємо цього і почнемо це робити у 2015 році, сказав Керрі. Ми постачатимемо вам більше газу, ніж вся Європа споживає сьогодні. І завданням буде впоратись із нагальними викликами, які існують нині в Україні. У Раді Європи визнали, що Україна достатньо захищає російську мову. Про це йдеться в заяві Комітету експертів Європейської хартії регіональних мов і мов меншин. Що стосується російської мови, то більшість зобов'язань, взятих Україною в рамках Хартії, виконані або частково виконані. Разом з тим, експерти вказали на необхідність додаткових заходів для захисту білоруської, болгарської, кримсько-татарської, агаузької, німецької, грецької, угорської, молдавської, польської, румунської та словацьких мов, а також юдишу. У заяві написано, що захист мов меншин в Україні залишається на високому рівні, причому останнім часом були помічені деякі поліпшення відносно використання мов меншин. Спланована у вигляді антитерористичної операції за злочинним наказом екс глави служби безпеки України Якименком, а фактично організація масових вбивств людей відбувалася під прямим керівництвом Віктора Януковича. Про це заявив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко на прес-конференції у четвер. Можемо чітко сказати, що так звана антитерористична операція особисто була запущена на виконання колишнім головою Служби безпеки України Якименком 18 лютого, сказав Наливайченко. За словами голови Служби безпеки України, у злочинній змові з Якименком особисто діяв екс-глава Міністерства внутрішніх справ Віталій Захарченко, який одразу після оголошення початку антитерористичної операції віддав злочинний наказ на застосування зброї. Контрпропозиція Міністерства закордонних справ України Москві передбачає план федералізації Росії. Міністерство закордонних справ України готове надати Москві план конфедералізації Росії запровадженням 5 до 10 державних мов. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Євген Перебийніс, коментуючи висловлювання російських посадовців щодо федералізації України. Цитуємо подібні заяви російських офіційних чинників є грубим і неприхованим втручанням у внутрішні справи України, яке суперечить фундаментальним нормам міжнародного права та загальновизнаним принципам співжиття держав. Цитує слова та сайт МЗС. Замість цього за його словами, російські владі слід було б зосередитись на наповненні власного федерального устрою реальним змістом, поверненні до демократичних виборів на регіональному та місцевому рівнях. Забезпечені захисту прав національних меншин, які страждають через відсутність можливості повноправної участі у діяльності органів державної влади. У разі відсутності прогресу на цьому напрямі Україна могла б надати Російській Федерації свої пропозиції з удосконаленням і оптимізацією її державного устрою і політичної системи. Наприклад, у вигляді плану конфедералізації російської держави і запровадженням 5-10 державних мов, а також національних квот в основних органах міждержавної влади, які б чітко відображали інтереси всіх основних національних і мовних спільнот Росії. Російського суспільства пропонують у Міністерстві закордонних справ України. Міністерство закордонних справ України переконане, що такий крок, цитуємо, дозволив би наблизитися Російській Федерації до цивілізованих зразків демократії, прав людини та поваги прав національних меншин. Цитати. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров напередодні вкотре заявив, що Москва бачить вихід з кризи в Україні тільки шляхом, її федералізації. На думку Москви, саме це необхідно для функціонування України як єдиної держави. Тому ми вважаємо, що на пропозиції України Москві варто добре застановитися. НАТО призупиняє практичне цивільне та військове співробітництво з Росією. Про це йдеться у заяві, прийняті міністрами закордонних справ НАТО за підсумками засідання, що відбулося 1 квітня. Ми вирішили призупинити усе практичне цивільне та військове співробітництво між НАТО і Росією, йдеться у заяві. З Києва повідомляють, що із квітня Україна платитиме за одну тисячу кубометрів російського газу на 100 доларів більше. У Газпромі заявили про скасування так званої грудневої знижки, бо Україна, мовляв, не виконує домовленостей. В українському нафтогазі дії російської сторони назвали очікуваними і повідомили про намір вирушити на переговори у Москву. Деякі експерти кажуть, що здивовані наміром нафтогазу домовлятися з Газпромом після того, як Росія анексувала Крим. Українська сторона не виплачує борги і постійно відстрочує поточну оплату за газ, так у російському Газпромі мотивували скасування так званої грудневої знижки, а саме ціни у 268,5 долара за тисячу кубометрів. Про неї сторони домовилися тоді ж, коли російське керівництво заявило про намір купити українських облігацій на суму 15 мільярдів доларів. Нині ж очільник Газпрому Олексій Міллер каже, Україна не дотримується домовленостей, а її борг перевищує 1 більйон 700 мільярдів доларів. Газета «Вашингтон-Пост» віддала критиці адміністрацію президента Барака Обами за незбалансований, на думку видання, підхід до України. Після того, як голови зовнішньополітичних відомств Росії та Сполучених Штатів днями провели переговори з вирішенням української кризи, але не запросили на них представників України. Адміністрація Обами наполягає, що не обговорюватиме майбутнє України з Росією через голову української сторони. Йдеться в редакційній статті Washington Post. Але, судячи з усього, що дуже схоже на це, відбувається після телефонної розмови Володимира Путіна і президента Обами в п'ятницю. Кримські сепаратисти за підтримки Росії мають намір до кінця квітня обрати президента південно-східних регіонів України. На кінець квітня планується обрання як паралельного органа влади президента Південно-Східної Республіки під загальною концепцією, що Південний Схід хоче в Росію, заявив секретар Ради національної безпеки Андрій Парубій. Сепаратисти за підтримки Росії мають намір до кінця квітня обрати президента південно-східних регіонів України. На кінець квітня плянується обрання як паралельного органа влади президента Південно-Східної Республіки під загальною концепцією, що Південний Схід хоче в Росію, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій Парубій. Рада національної безпеки та оборони України прогнозує активізацію сепаратистських настроїв на Південному Сході 1 і 9 травня. Крім того, Парубій повідомив, що російські провокатори зараз продовжують вести роботу на рівні сільських і міських рад, переконуючи їх у необхідності проведення референдумів і приєднання до Росії.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 Очі своєї гірко плачуть, але не плач, хай наші вороги від немочі своєї гірко плачуть. А я живий, матусенько живий, бо за нами, правда, нас уже не здолати.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 синко живий і не питай чи я божуся нехай бояться наші вороги а ти молись я ж матинко борюся нехай Нехай бояться наші вороги, а ти молись. Я ж маття борюся! Найбільше в північній Америці українська посилкова компанія міст пропонує свої послуги.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 Також заохочуємо вас заощаджувати у нас для ваших рідних. Ваше майно буде зростати у проведенні. Залишаєте працю, йдете на пенсію. Проведіння професійно залагодить зміну. Rollover вашого пенсійного плану при праці 401k на особистий IRA. Телефонуйте 1-877-857-2284 або... -s -s Пропонуємо вам виступ мера міста Львова Андрія Садового, який робить підсумки останніх трагічних для України подій та вказує на конкретні шляхи самодостатнього будівництва української держави. Доброго дня! За останні місяці ми пережили більше драматичних подій, ніж за 23 роки незалежності. Правда і чітке усвідомлення реальності сьогодні є дуже важливими для нас всіх. Правда є такою, що ми зазнали ніщівного удару по своїх чисельних ілюзіях, що ми зазнали вторгнення і програли війну. Першу війну в історії незалежної України. Давайте не вдаватись в ілюзії і самозаспокоєння. Це поразка. В багатьох аспектах, особливо втрати армії та флоту в Криму, поразка дуже прикра, з якою нам доведеться жити далі. Не соромно програвати набагато сильнішому ворогу, який нападає підступно в момент найбільшої слабкості, без оголошення війни» ховаючись за спинами жінок і дітей. Соромно, що за 23 роки незалежності ми свідомо вбивали свою обороноздатність, дозволяючи владі розкрадати як армію, так і всю країну. Байдуже спостерігали, як продажні політики та заїжджі технологи штучно ділили нашу країну. Практично відкрито, Формували п'яту колону для Кремля, називали потенційних агресорів братами і натомість лякали українців неіснуючими загрозами з боку НАТО та Європейського Союзу. Україну зробили ідеальною жертвою. Ворог лише скористався плодами нашої довірливості та недалекоглядності. Але правда очищає – Дуже часто поразки ставали для нації початком важкої роботи, мобілізації всіх ресурсів та подальшого розквіту. Треба відкинути розпач і депресію, і взятися до роботи. В кожного є своя відповідальність і своя ділянка роботи. На майбутню перемогу працюватимуть наша старанність, чесність та відданість своїй справі. І навпаки, жадібність, хабарництво, нехлюдство сприятимуть новим поразкам майбутньому. Ми чекаємо допомоги Заходу і навіть нервуємось, коли її не отримуємо. Це ще одна ілюзія. Нам, українцям, в цьому світі ніхто нічого не винен. Ніхто не чекає нас з відкритими обіймами. Це світ жорстокої конкуренції». Або ми нарешті почнемо господарювати тут самі, і тоді будемо повноцінними партнерами для світу, а не прохачами. Або за нас це робитиме чужа окупаційна влада. Що може зробити кожен з нас? Сьогодні дуже важливо зрозуміти, доля України вирішується далеко не лише в Києві. Вона вирішується в кожному місті, селі вона вирішується в головах українців. Я закликаю всіх до активної громадянської позиції, до боротьби за чесну, професійну та патріотичну владу на місцях. Особливо звертаюсь до молодих активних людей, які зараз успішно реалізують себе в науці, громадських організаціях та бізнесі. Йдіть у владу. Об'єднуйтесь з однодумцями. Робіть корисні речі для своїх громад. Вже зараз. Розробляйте план дій на майбутнє. Доносьте його до людей. Залучайте до співпраці якомога більшу кількість активних громадян. Та беріть на себе відповідальність за майбутнє своїх міст. Нові успішні прем'єри, президенти та міністри не впадуть нам з неба. Їх не прийшли МВФ чи Брюссель. Вони прийдуть з успішних українських громад. Я зі своїми однодумцями робитиму все можливе, аби сприяти українським громадам ставати самодостатніми, сильними та щасливими. Дякую за увагу. Слава Україні! Одна в моїй кімнаті Нема куди тікати, І їй, напевно, не поможуть Навіть танки і гармати Моя маленька незалежність Це ваше, це ваше незалежність. А ти лежиш, і всю себе Взяла зрад dla мене бо, познайомивши з тобою сама схована з любові. І от я тут без щами і немає з нами, ти виплаюсь своїми жадними губами. Мою Маленьку незалежність І тут лежиш Віддавши всю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 Ком. Для полагодження всіх ваших фінансових справ ласкаво заохочуємо вас відвідати нашу філію «Самертон», яка знаходиться за адресою 14 425 Busselton Avenue евеню в Північній Філадельфії. Негода? Можете полагодити все, не виходячи з авто, тому що на «Самертон» є drive тру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 Або 215-329-1844 Ще прогадуємо адресу похоронного закладу 9529 Busselton Avenue Або також біля катедри непорочного зачаття при 717 Brown Street Дирекція Українського освітньо-культурного центру запрошує вас на річний Великодній базар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 Одинадцять шістдесят шість злучений українсько-американський допомоговий комітет ЗУДАК запрошує на дискусію з президентом комітету доктором Ларисою Кей про її недавню подорож в Україну та гуманітарну допомогу, зібрану для потреб майдану. Дискусія відбудеться 6 квітня в Українському освітньо-культурному центрі. Початок о 1 годині пополудні. Презентація та відповіді на запитання з 1.30 до 3.00 години пополудні. Вступ вільний і включає легку перекуску. За детальнішими інформаціями, прохання звертатися за телефоном 215-728-1630. Ділимося сумною вісткою, що в понеділок, 31 березня 2014 року, відійшла у вічність наша дорога мама, бабця і тета, світлої пам'яті Євдокія Сороханюк з дому Вірстюк, народжена 15 березня 1919 року в селі Жаб'є, нині Верховина на Гуцульщині. Залишила в глибокому смутку дочку Анну Боднар, внуків Ерика Олега Боднара, Олександру Андрею Боднар, Захара Модеста Боднара, сестринків Миколу Зитинюка, Івана Зитинюка з родиною, Марійку Тейлор з родиною, ближчу і дальшу родину в Україні. Похорон відбудеться у понеділок 7 го Квітня 2014 року о годині 10 ранку з церкви архестратига Михаїла 1013 Факс Чейс Роуд, Дженкентаун, Пенсильванія. А відтак на Лон Вью Семитері Дженкентаун, Пенсильванія. Хто бажає може скласти пожертви в імені Світлої пам'яті Євдокії на Україні Американ Федерейшн? Українську Федерацію, 700 Cedar Road, Jenkintown, Пенсильванія Або Ukrainian American Relief Committee, Zuadk, 1260 Katmon Avenue, Philadelphia, Pennsylvania. Просимо о молитви за душу покійної Євдокії, вічна їй пам'ять. Вітопис важливих подій з історії України 5 квітня 1881 року народився Дмитро Ревуцький Український музикознавець, фольклорист і літературознавець 5 квітня 1882 року народився чільний український історик і ідеолог гетьманства В'ячеслав Липинський 5 квітня 1906 року народився письменник Анатолій Шиян. 6 квітня 1836 року народився видатний український хірург Микола Скліфосовський. 6 квітня 1880 року народився видатний український астроном Олександр Орлов. Його основні праці стосуються дослідження місяцево-сонячних припливів, деформацій Землі, руху полюсів Землі, теоретичної астрономії, сейзмометрії та магнітометрії і проведення гравіметричних робіт на Україні. 7 квітня 1340 року помер Юрій II, останній князь у Галицькій Україні. 7 квітня 1876 року народився український філолог і мистоспознавець Іларіон Свенціцький. 8 квітня 1938 року вийшов на екрани кінотеатрів фільм Олександра Довженка «Земля», який згодом був визнаний одним з кращих світових фільмів. 9 квітня 1886 року Народився український географ Микола Дмитрієв. Праці стосуються питань геоморфології, палеогеографії та історії географічних досліджень України. 10 квітня 1622 року помер у Києві гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. 10 квітня 1898 року народився Степан Скрипник. Блаженніший патріарх Української автокефальної православної церкви Мстислав. 11 квітня 1597 року у Варшаві згинув козацький ватажок Северин-Наливайко. І 11 квітня 1945 року ув'язнення большевиками у Львові митрополита Йосифа Сліпого. Початок ліквідації Української католицької церкви в Галичині. Сьогодні у суботу 5 квітня відбудеться від 6 до 9 години вечора буфет під назвою «Пироги, пиво та м'ясо», що є збіркою коштів для допомоги пораненим героям Майдану за посередництвом Української Федерації Америки. Вступ 25 доларів від особи. 6 квітня від 2 години до 9-ї години вечора відбудеться Fairmount Arts Crawl – мистецький фестиваль, в якому вже 10 років бере участь Українська ліга Філадельфії. Вхід на виступку відкритий для загалу. Всі ці події підтримані Ukrainian Community Foundation of Philadelphia та ULP Cultural Trust. Українська ліга Філадельфії знаходиться на перехресті вулиць 23-ї та Браун. За інформацією звертайтеся на телефон 215 684 35 48.